שופטים, פרק ח. ויאמרו אליו איש אפרים, מה הדבר הזה עשית לנו, לבלתי כרות לנו, כי הלכת להילחם במדיין? ויריבון איתו בחוזקה, ויאמר עליהם, מה עשיתי אתה ככם? הלא טוב עוללות אפרים מבציר רביעזר? בידכם נתן אלוהים את שרי מדיין, את עורב ואת זאב, ומה יכולתי לעשות ככם?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 אשר חירפתם אותי לאמר, אכף זבח וצלמונה אתה בידיך, כי ניתן לאנשיך היעפים לחם? ויקח את זקני העיר, ואת קוצי המדבר ואת הברקונים, ויודה בהם את אנשי סוכות, ואת מגדל פנואל נתץ, ויהרוג את אנשי העיר. ויומר אל זבח ואל צלמונה, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? ויאמרו, כמוך אחמוהם. אחד כתואר בני המלך. ויומר. אחי בני אמי חי אדוני, לו החייתם אותם, לא הרגתי אתכם. ויאמר ליתר בחורו. קום, הרוג אותם. ולא שלף הנער חרבו, כי ירא, כי עודנו נער. ויאמר זבח וצלמונה, קום עתה ופגע בנו, כי חאיש גבורתו. ויקום גדעון, ויהרוג את זבח ואת צלמונה, ויקח את הסהרונים אשר בצוורי גמליהם. ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בין בניך, כי הושעתנו מיד מדיין. ויאמר עליהם גדעון, לא אמשול אני בכם, ולא אמשול בני בכם, אדוני ימשול בכם. ויאמר עליהם גדעון, אשאלה מכם שאלה, ותנו לי איש נזם שללו. כי נזמי זהב להם, כי ישמעלים הם. ויאמרו, נתון ניתן! ויפרשו את השמלה, וישליכו שמה איש נזם שללו. ויהי משקל נזמי הזהב אשר שאל אלף ושבע מאות זהב, לבד מן הסהרונים והנטיפות, ובגדי הארגמן שעל מלכי מדיין. ולבד מן הענקות אשר בצוורי גמליהם. ויעש אותו גדעון לאפוד, ויצג אותו ועירו באופרה, ויזנו כל ישראל אחריו שם, ויהי לגדעון ולביתו למוקש. ויקנה מדיין לפני בני ישראל, ולא יספו לשאת ראשם, ותשקוט הארץ ארבעים שנה בימי גדעון. וילך ירובע על בן יואש, וישב בביתו. ולגדעון היו שבעים בנים, יוצאי ירחו, כי נשים רבות היו לו. ופילגשו אשר בשכם, ילדה לו גם היא בן, וישם את שמו, בן יואש, בשיבה טובה, ויקבר בקבר יואש אביו, בעפרה, אבי העזרי. ויהי כאשר מת גדעון, וישובו בני ישראל, ויזנו אחרי הבעלים,